Seguim sí, a través del nostre matinal i volem marxar cap a Torroella de Montgrí. Avui per parlar de del Museu de la Mediterrània. Ho farem amb en Gerard Croset, que és el seu director. Gerard, bon dia. Hola, bon dia. Com estem per aquí, per Torroella? Bé, bé, bé. Com tots, però bueno, intentant aguantar. Del Com ho porteu des del Museu de la Mediterrània, aquest fet que, que estem patint tota la nostra societat? Bueno, des doncs del museu que hem fet és sobretot adaptar-nos, eh, Adaptar-nos no? adaptar en aquests moments. Eh, estem pensats com tots els museus, però estem treballant i estem més, més vius que més viu cavalls, sobretot a través de xarxes socials, a nivells de butigos digitals, hem intentat potenciar eh, un element que potser estava una mica dormiscat i el fet de no... Heitat presencials ho hem suplert una mica en doncs, tot aquest món digital que he tinguts. Ho hem vist, ho hem pogut apreciar, també és per això que et truco, perquè hem vist moltes informacions que venien de vosaltres a través de, de les xarxes i dels correus electrònics, etc etc. Però què esteu fent ara mateix i eh, com pot disfrutar la gent sigui d'on sigui de les vostres activitats? Bé, bueno, doncs, eh, mira, activitats eh, no, no tenim, eh, de moment. Encara estem treballant com mirada potser de fer a través de, de, de xarxes o de live a través d'Instagram, per exemple, o, de, o del YouTube, però el que sí que pot dir la gent és de tot el contingut que hem anat penjant, per exemple, en el YouTube, en el YouTube que hem creat, contingut relacionat amb, amb el còlera i amb el, amb el Covid, per exemple, i tenim també contingut relacionat amb una sala amb una sala dels bèstis dels gegants que van inaugurar fa tres mesos en el museu i ara hem puja, pujat tot el contingut. Llavors també tenim molts de, de llibres i de, de catàlegs a, a la nostra pàgina web i també el que hem fet són unes pítoles educatives en les quals eh, hem enllaçat eh, recursos, eines, relacionat amb les activitats educatives que tenim al Museu Mediterrània, però que és obert a, tota, a totes les edats, a tothom qui vulgui aprendre més sobre el nostre territori. Tot això que estem passant ara i totes aquestes activitats que, que són a través de les xarxes donarà un impuls, o hauria de donar un impuls a tot el que és el contacte online, no? amb, els, amb els visitants o clients, o digue-li com vulguis, del museu. Sens dubte, sens dubte farà canviar la nostra perspectiva, farà que totes les activitats, totes les accions que ara fem en, en els museus, no només els en d'una manera presencial, sinó que sempre preveiem un pla verifici per quan s'hagin de fer de manera no presencial, i això segur que serà des dels inicis de tots els, de tots els projectes que a partir d'ara en al museu. Està bé, estarà bé també tenir aquest uh, canvi de paradigma perquè això també es farà que uh, gent de molt lluny que potser fins ara no ens podria seguir doncs ens pugui, ens pugui seguir, ens pugui conèixer molt millor. Has parlat en Gerard de, de vídeos del canal de YouTube. Hi ha un que m'ha cridat molt atenció. en parlarem després també amb Daniel Fuentes, però que és una comparació entre el còlera, que es va patir eh, fa més de 120 anys enrere, 135 anys si no recordo, versus aquest Covid-19 que tenim ara mateix. Eh, com és això? Què, què heu volgut representar, que heu volgut fer amb aquest estudi? Bueno. Sí, eh, pràcticament això eh, sorgeix d'uns eh, treballs de recerca amb eh, els premis de Joan Torrui Cobratosa, en els quals en, en Daniel Fuentes va estudiar eh, com la còlera va afectar Torruella el 1885. Llavors, amb la pandèmia que estem patint actualment, doncs eh, ens vam contactar amb ell i li vam proposar intentar fer un paral·lelisme, no?, mirar a veure eh, què havia passat fa 135 anys, què està passant ara i quines eh, similituds i quines diferències eh, hi havia entre les, les, les dues èpoques de, de crisi que es van viure, no? D'alguna manera, des del museu, no?, ensenem també que la importància de fer la recerca d'aquests de, moments de, del passat, va potser entendre millor al present, a veure com l'han d'enfocar i fins i tot eh, mirar quina perspectiva del futur eh, i pot haver-hi eh, mirat eh, en, en perspectiva eh, el que va passar fa fa any. No? un la funció també que és el museu, poder-nos eh, parar eh, a pensar què que va passar en el passat per front, afrontar millor els futur. Això una bona manera de fer-ho sens dubte, profundiem amb aquestes similituds. I, i moltes coses més amb en, amb en Daniel uh, Gerard Cruzet, director de, uh, de l'espai eh, que és emblemàtic també per nosaltres és de Torrulla de Mogri el Museu de la Mediterrània hi ha alguna cosa més sobre el que el que esteu fent o sobre el que us plantegeu fer quan s'obri aquest desconfinament que ens volguessis explicar? Bueno, eh, bàsicament dic que eh, els museus som això també som uns dipòsits de eh... De la, del present no? i per això hem engegat uh, un projecte uh, vinculat també uh, amb el confinament i intentem recuperar tota aquella memòria històrica, tota aquella memòria que vivint ara en el present, uh, tant si fotogràfica com de, com de materials. Uh, també diria que segur que el, el Museu del Sur de, de Palaforrer, no? per tots els que han escoltat des de Palaforrer, uh, estarà pensant en projectes així i que és molt important dir uh, que aquesta memòria la la continuem la, la podem resguardar en, en els museus. Per tant, convido a tothom que, que tingui fotografies o que tingui elements d'aquests moments que es aguardi perquè això ens, eh, ens ajudarà a saber millor el, el present que estem vivint en un public mariat. Doncs moltes gràcies, Gerard. És una mica una xerrada que hem volgut mantenir amb el Museu de la Mediterrània igual que també volem fer-ho amb Museu de la Pesca i el Museu del Sur, òbviament ho acabes de comentar tu ara per ser una mica com ho esteu vivint i sobretot el que ens espera una vegada finalitzi la teva opinió personal de tot el que està passant si me la vols donar, com ho veus i com ens en sortirem d'aquesta quina seria, Gerard? Bé, bueno, personalment penso que el que podem fer no, no no podem dir que, que tornarem a la, a la normalitat la, la normalitat que teníem abans de, de tot aquest moment ja ja no existeix ni, ni existirà. Tornarem a unes altres rutines, segur, tornarem haver-hi una altra normalitat que ens hi haurà destar que això canviarà substancialment uh, a les nostres vides, però que claro, uh, els homes uh, també som uns animals de costum, i segur que ens hi podran acostumar-hi a, a viure i ens hi sortirà. Espero que així sigui. Gerard, moltíssimes gràcies, com sempre. A uh, vosaltres, merci.